Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve ssalatu vesselamu ala Rasulillah ve ala alihi ve sahbihi ve wa men velah. Allahumme Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul'u'kdeten min lisani yafqahu qouli. Allahumme arinal haqqo haqqan ve erzuqna itiba'ahu ve arinal batla batlan ve erzuqna'ş-şinabe. Sonra amma ba'd. <coughs> Buyurun ikinci dərsimiz də Allahun Zina süftə dərsi ilədir ayələrini oxucaq, tətbiq elecəq və biz dedik ki, oruçluğun ən əsas səbəblərindən də biri Allah'tan qorxudur. Necə Allah şübhəndir ki, Ya yuhəlləziyna əmanu kütibə aleykum əssiyyən kəmə kütibə aləlləziyna min qablikum ləalləkum təttəqun Ey iman edənlər, oruç tutmaq sizdən əvvəlçilərə fərz olundu kimi sizə də fərz olundu ki, bəlkə Allah'tan qorxasınız. Deməli, orucun məqsədlərindən nədir? Əsası Allahdan qorxudur. Və bu Allahdan qorxunu artırmaq üçün də Allah subhanətələ bizə çoxu ibadətlər verir. Və o ibadətlərin ən əsaslarından, ən xeyirlərindən, ən sababı çox olunan Allahın kitabını oxmaqdır. Və ümmətin ən xeyirlərindən olmaqdır. Peyğəmbərimiz s.a.v. Həzsələrin birində buyurur, Xeyrukum mən təalləməl Qur'an və alləməhu Sizin ən xeyirləriniz ümmətin ən xeyirləri Quranı öyrənən və onu örgələnlərdir. Həmçinin dedi ki, Quran oxumaq lazımdır ki, çünki Quran oxuyanlara bu Quran qiyamət günü şəfaətçi olacaq. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve selləm buyuruyor ki, İqra'u l-Qur'ana fəinnəhu yəti şafi anli ashabihi Şifii anli ashabihi. Quranı oxuyun çünki Quran qiyamət günü oxuyanlar şəfayətçi olacaqdır. Və bilmək lazımdır ki, hər bir qari, hər bir Qur'an-ı kerimə okuyan, Qur'an-ı hər bir hərfinə on sabab vardır. Peyğəmbərim sallallahu aleyhi ve selləm hadistə buyurur ki, kim Allahın kitabını okuyarsa, onun üçün sabab var vardır. وَالْحَسَنَةُ بِعَشْلِ اَمْثَالِهَا Və bu sabab da deyil, on mislindədir. Yəni, hər bir hərfinə görə on sabab alacaqsan. Allah qorxat. Deməli, bir dənə hərf oxuyacaqsan, Allahu sənalı yadan, məsələn, Bismillahir Rahmanir Rahim deyəcəksən, təqrsə 17 hərf var. Hər bir hərfinə görə 10 səhab alacaqsan. Yəni bundan xeyrin nə ola bilər? Hansı xeyrlə onun ola bilər? Və səhər-sər səhfdən sonra biz deməli oxuduq, Fatiyəni izah etdik. Bu inşallah Baqara'nı oxuyacağıq. Və bəzi yerləri mən izah edəcəm, ilə, ilə, bəzən siz izah edirsiniz və sair və görərsiz. Yəni necə oxunmalı lazım deyil. Başlayırıq. Həm Qurana baxsın, Allah xəmdir ki, bismillahir Və Allah xəmdir ən birinci ayədə Alif Oxuduğumuz bu aya hərflərdən ibarətdir. Və təcvid elmində buna nə deyilir? Məddüləzim Və bu Məddüləzim ne deməkdir? Adından da məlum olduğu şübə uzalılması lazım olan mədddir Və bu əsasən həriflərdə baş verir Və bu oxuduğumuz bu həriflər Huruf-ül-Muqatta'a adlanır Yəni, Muqatta'a kəsilmiş həriflər Yəni, ərəb dində olan 28 hərfin kəsilməsindən yaranan həriflərdir Və bu hərifləri uzatmaq Təcvid əhkamına görə Hafı-sana simqirətinə görə vacibdir Yəni, altı əlikə uzanmalıdır. Və ayə fikir verirsiniz, üç dənə hərif var. Birincisi əlif, ikinci ləm və üçüncü mim. Və bu hərifləri oxuyanda ə, lə, mi oxumuruq. Oxuyuruq, yəni, bu cür həriflərdə, furuf-un-nuqadda həriflərin özü deyilir. Məsələn, əlif, lən, mim, nun, qal. Yəni, hərif ələb dinlə, necə səslənirsə, o formada da <coughs> deyilir, tələfis olunur. Yaxşı, sual çıxır ki, 3 dənə hərf var, var və bunların ikisinin üzərində dalğa işarəsi var. Yəni bu dalğa işarəsi onu bildirir ki, bu üç hərfin ikisində altı hərfi uzatmaq lazımdır. Oxuyuram, fikir verin, amma birinci hərf isə əlifdir, olduğu kimi oxuyur və deyir, fikir verin, əlif Artıq üç hərfin ikisini uzatdıq əlif-əlfin olduğu kimi dedi Və Ve fikir verdir ki, ləmlə, yəni ləmin sonuyla mimi əvvəli birləşdi. Şəddələndi. Və bu da məddül-ləzim növlərindən hansı idi? Məddül-ləzim harfiyyum, məsəqqəl. Məsəqqəl, nəyə görə? Çünki şəddələnir. Yəni yani, yani, əcər, yani, dediğimiz söz nədir? Məddül-ləzim, yəni lazım olan məddül. Yani uzatılması lazım olan, harfiyyün yani heriflerde baş veren, yani bu meddül lazım dediğimiz bu, adlandırılmış meddül lazım, tecvir ilminde, kuran həm Kerim'de hem heriflerde olabilər hem de sözlerde olabilər. Mesela sözlerde olan misal, Allah aşkına deyil, وَاَيْرِ الْمَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَاَدَّالِّينَ Bu sözlerdədir. Meddül lazım, kelimi, müsaffaq. Və amma bu isə həriflərdədir. Aydın oldu. Deməli, bu cür ibarətdə görsəz, Quran-ı kərimdə bir hərifdən də ibarət ola bilər. Məsələn, Allah-u əsəmə deyir, Nunuun bir hərif. İki hərifdən də ibarət ola bilər. Üç hərifdən də ibarət ola bilər. Və hərdən də beş hərifdən ibarət ola bilər. Beş hərifdən ibarət olmaq, məsələn, ən adi bir misal, ən bariz bir misallardan əəəəəm e Məryəm surəsinin əvvəli, Allah subhanələ deyir ki, kəfhəyə insadır. Yəni, həriflərdir. Yəni, həriflərin toplumudur. Yaxşı, və bunun izahı nədir, mənası nədir? Təfsir anləri burada, yəni, bu mənanı Allaha bıraqlayır. Yəni, hərə bir söz dediyi üçün, ən səhi, doğru fikir budur ki, şey. bunların mənanı, mənasını Allah subhanələ bilir və ola bilsən, Allah subhanələ subhanə, bu həriflərə andışır.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 Onların ikisinin üzerinde dalga işareti bu heriflerin meddül lazım olmasına dalalet edil ve bu heriflerin ikisinin, üç heriflerden ikisinin alt hareket uzatmasına dalalet edil. Ayrıca ne oldu? İkinci ayak. Allah Osman diyor de ki, Zəlikəl kitəbulə raybə fih, hudəllil muttəqin. Deməli, zəlikə sözünden sonra, zə hərfindən sonra balaca bir xət var balaca bir, yəni apastroba oxşuyor bir xət var, o xət ərəb dilində əlifi əvəz edəyən bir şeydir yəni, gizdin əliftir məsələn, təşi biz deyə bilərik, məsələn bə, tə, fə hə, yəni bunu yaza bilərik əliflə amma ərəblərdə hərdən bu cür ifadələr balaca xətlə, yəni zə sonra bazı zə sonra gələn balaca bir xətlə ne deməkdir? Əlifi bildirir və iki hərəkə uzadılır. Zəlikə, zəlikə və gizdin əlifdir. Oxumuruq zəlikə, oxuyuruq zəlikə. Sonra dağım edəm, zəlikəl kitəbu, kitəb, həmçin təhərif ilə kitər sözündə olan təhərif ilə sonra gələn həmin bu xəyət, qalacaq bir xəyət, bu da əlifdir. İki hərəkə miqdanından olur, uzadılır. Zəlikəl kitəbu, kitəb, iki hərəkə. KİTƏBULƏ RƏYİB Gördüyümüz bu üç nöqtə yəni hər bir sözdən sonra gələn bu üç nöqtə biz bunun qaydasını keçmişdik və dedi ki bunun qaydasında üç tənə ləy var. Amma ikisi daha səhidir. Ya bunların ikisində bayanmaq, ya birincisi bayanmaq işinizdə keçmək və ya birisi